Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim, Rabbil Aləmin, Və s-salatu və s-salamu alə Rasuləm, Nəbiyyənin Muhammedu və alə aleyh, və s-saxbihiyyə, əcmaqin, əməbəd, Rabb-i şirəhli, sadri və yəssirli, əmri 12 dərsimizdən inşallah ötən dərslərimizin davrını kəsəcəyik. Biz ötən dərslərimizdə Ləyləfullah kəlməsinin şərtlərə haqqında danışmışdıq dedi ki, lər-hava kəlməsinin 7 şərti var. Bildiyimiz qədər 7 şərti var lər-hava kəlməsinin. Və hansılar kim deyər? Hansıları götürmüşük biz? Biz 4 şərti götürmüşük. Bəli. Elim, dəqiq olmaq. Xoş. Qurxax, sətk, və sətk. Qalıb bizdə 3 şərt. Bu gün danışacağıq məhəbbət haqqında. Məhəbbət haqqında. Yəni lər-hava kəlməsinə ait olan sevgi məsələləri. Demək, 5-ci şərt məhəbbət. Yəni, bu kəlməyə qarşı və bu kəlmənin ehtiva etdiyi məna haqqında insanda, insanın qəlbində sevgi olması. Yəni, nə mənada? Əgər biz, la ilə illa kəlməsini deyiriksə, bizim qəlbimizdə bu kəlmə ilə mücərrət bir söz olaraq deyilməməlidir. Biz bu kəlmənin Həm özünü, həm o kəlmənin mənasını, yəni hansı məna darat edir, o keçdiyimiz o yəqinlərin, elmlərin, ixilasından, sadiqliyilə, bütün onları cəmil edərək, bizdə bu kəlməyə qarşı bir sevgi olmalıdır. Və bu kəlməyi sevmək nə deməkdir? Bu kəlməyi sevmək, onun təlib etdiyi mənaya əmər etmək, onu qabul etmək, onunla razılaşmaq və s. ilaxır, yəni bu mənada bu kəlməyə sevgi olmalıdır. sevginin şərt olmasız haqqında ölkəlməyə, sevginin şərtsizliyi haqqında anlaşmada Quran Kərimdə buyurur ki: "Əmənən nəsimən yettəxidim indunillahi andadan yuhbunuhum kihubillahi vallazina amanu İnsanlardan bəziləri və insanlardan illəri var ki, Allahdan başqa özlərinə köməkçilər götürərlər. Yəni bütlər, ağaclar və sər və s. köməkçilər götürərlər və onları Allahı sevən kimi sevərlər. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Amma iman gətirənlər isə Allahı daha çox sevərlər. Bu Bəqərə surəsə 165-ci ayədir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: Ya ayyuhallazina amanu men yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqommin yuhibbuhum wa yuhibbuna hu Yücehidunə fi səbililləhi bələ yaxafunə ləum mətələim Allah Əsmətlə buyurur ki, sizədən kim dinindən dönərsə, yəni müştəd olarsa, Allah da Allah onların əvəzində, yəni o dinindən dönənlərin əvəzində elə bir qüm getirər ki, onlar Allahı sevər, Allah da onların, onları sevər. Və həmin o qüm müminlərə qarşı təvəzzükar, kafirləri qarşı isə əzimkar olarlar. Onlar Allah onda cihad edərlər və e, bu yolda heç bir işləm qoxmazlar. Bu, Əl-Maidə sözü 54-cü ayədir. Demək ki, bu, hər iki ayədə, yəni Bəqərə 165 və Əl-Maidə 54-cü ayələrdə gördünüz kimi, ayələrdə sevgidən danışılır. Və həmin ayələrinin şəxsini qarşıda biz izah edəcəyik. Sünnədən isə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlir ki, Ənəs radiallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Səratun man kunna fihi wajda halawata al Kimdə üç xüsusiyyət olarsa, o imanın şirinliyini tadmış olar." Yəni imanın o gözəlliyini, şirinliyini hiss edər. "An yakun Allahu və rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Allah və Rəsulu onun üçün hər şeydən sevimli olmalıdır. Hər şeydən sevimli olmalı Və ən yuhibbəl mər ələ yuhibbühü illə lillə. Və kimisə sevirsə, onu yalnız Allah üçün sevərsə. Və ən yəqraq ən yəudə fil kufri bədə edən qədəhəlləhu minhü kəmə, kəmə yəqrahu ən yüqdəhəllə fil nar. Cəhənnəmə atılmağı xoşlamadığı kimi bir daha küfrə qayıtmağı da xoşlamamaq. Yəni, necə ki, cəhənnəmi düşməyi istəmərsənsə, o cür küfrə qayıtmamağı istəməməlisən. Yəni nifrət eləməsən küfrə və onu qaytmağı, necə ki, hər kəs cəhənnəmə, cəhənnəm düşməkdən nifrət edir. Demək bu üç xüsusiyyət olarsa, insan imanın şirinliyini dadmış olar. Yəni Allah və Rəsulunu ona hər şeydən əziz olmalıdır və bir kəs sevəndə Allah üçün sevməli və bir də küfrə qaytmağı istəməməli. Necə ki, cəhənnəmə düşməyi istəmir, eləcə də küfrə qaytmağı istəməməlidir. Bu hadisə Buxariyə olmuşdurmla Demək ki, e, kəlmə e, tövhüdür, yəni ləylə-hüla kəlməsini sevmək iki yəni, əsasla hasıl olur. Yəni, insan iki əsasla bu kəlməni sevə bilər. Birinci, ibadəti sırf Allah üçün etmək. Yəni, bir bu kəlməyi sevmək üçün yəni, bu kəlməyi sevməyin əlamətlərindən odur ki, insan ibadəti sırf Allah söyhətməlidir, heç bir şərik qoşmalıdır. Yəni artıq insan tək Allah ibadət edirsə artıq ondan var? Bu kəlməyə qarşı sevgi var. İkincisi isə şirkdən şirki tərk edilmək. Yəni şirki, bütləri, daşları və s. və s. onları tərk edilmək. Yəni bir var, Allah şərik qoşmursan, amma məsələn Deyək məsələn, bir insan xristiyandı, İslamı qabül edib. Məsələn, evində xaç var. O, artıq xaçı evad ediləmir. Amma xaçdan yüzdə döndərmir. Bu, problemdir. Yəni, əgər o, o tövbədə qabül edibsə, artıq o xaçdan yüzdə döndərməlidir. Yəni, evində xaç saxlamamalıdır. Həmçində başqa bir hallar. O şey ki, Allah şəriq qoşulur, insan ondan neyilməlidir? Tamamilə yüzdə döndərməlidir. Onura, yəni alimlər deyirlər ki, dinin əsası 2 bir 2 şeydədir. Birinci odur ki, El-amr bi ibadətillah vahdahu və lâ Allaha təkzə Allah ibadət etməyin haqqında əmr. Yəni dinin birinci əsası budur ki, təkzə Allahı ibadət etməyin haqqında əmrdir. Yəni bu şəriətin birinci dirəyidir ki, Allah Subhanahu onu əmr edir. Və bu əsas üzərində insanların bir-birini sevməyi, bir-birinə dostluq eləməyi və kim bundan yüz döndürərsə o insanların dindən çıxmasına etiqad etməkdir. Yəni kafir oldu olana etiqad etmək. Yəni insanın birinci dostluğu və düşmənliyi və ya sevgisi və nifrəti bu əsas üzərində olmalıdır. Yəni sırf Allah'a ibadat etməyə məsələ üzərində, yəni tövhid üzərində olmalıdır. Birinci o dostluq və ya nifrət hissləri insana bu əsas üzərində qurulmalıdır. İkincisi isə Aleykum salam. İkincisi isə e, ikinci əsası hansı ki e, o on üzərində qurulub şəriət şirkdən və Allahə şəriklikdən olan şeylərdən hamısını çəkindirmək. İkinci bu əsasdır. Yəni biz Kərim cəzə götürəndə iləhə illallah. Lə iləhə isəsi yəni bütün nə şey şirklər var. Hamısını çəkindirməkdir. Yəni, bu, dinin bir hissəsidir. İlla Allah isə bir reaqda ediyimiz birinci hissəsidir. Yəni, Allahın təhcə Allah ibadat etmək əmri. Yəni, iki hissə bütün şəriyyətin e, əsasını təşkil edir. Allah səhəndələr, Quran kəməni buyuruq ki, və minə nəzməyyətdəxidimin durinləhə əndərdən. Allahdan, e, e, elə insanlar var ki, Allahdan başqa özlərinə köməkçi götürərlər. Yəni, ortalar götürürlər, şəhiklər götürürlər. Bu ayə haqqında e, bu ayədən e, bu ayənin e, ətrafında, yəni əvvəlində və sonrasında Allah s.ə.və bir çox ayələr gətirib ki, həmin o ayələr Allah s.ə.vənin təkliyinə işarə edir. Yəni Allah s.ə.və özünün təkliyindən danışır, tövhüddindən danışır və sonra Allah s.ə.və bu ayəni gətirir və bununla Allah s.ə.və bildirir ki, məndən başqa nə ki, o şəhəliklər var, onların heç biri sevilməməlidir. Yəni, insanların ki, mənə ortaq qorşuları var, onların heç biri sevilməməlidir. Yəni, o tövhidin tamamlanması üzrün nədir? Sevginin olması şərddir. Yəni, insan kimi sevməlidir təhsə? Sevməlidir Allah və nifrət eləməlidir Allah ilə birlikdə ibarat olunanlara. Yəni, bunlar bir-birinin əksini təşkil edir. Kim də Allah s.ə.və sevgi varsa, Onunla istifadə etmək olmaz. Yəni Allah məndən sevirsən və bir az da falan şeyi, bir az da falan şeyi, yəni ibadat olanlardan gedir söhbət, onları sevmək olmaz. Yəni bu ərkəm ortaqlığı edərsə, onun tövhidində böyük bir nöqsan vardır. Və ə, Allah məndənə başqa bir ayət götürdük. والذين آمنوا أشد حباً لله ki iman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. iman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər. Allahı kimdən çox sevərlər? Allahı kimdən çox sevərlər? Bu həftə alimlərin 2 rəyi var. Bir rəydə alimlər deyirlər ki onlar Allahı müşriklərin sevdiyinden daha çok severler. Yani müşriklər Allah'ı sevirlər. Ama müminler, müşrikləri o sevgiden daha çok sevirlər. Yani müşriklər de Allah'ı sevir. Ama ney neyir? Ortaq koşur sevgide. Ama müminler ise Allah'ı ıslahat sevirlər. Lakin halis sevirlər. Yani Allah'ı ıslahatların sevgisinde heç kese ortaq koşmurlar. Birinci məna budur ki onlar Allah'ı sevirlər. Lakin müşriklərdən daha çok sevirlər. Çünki müşriklərinin sevgisi ortaqdır. Mümünlərinin sevgisi isə xalisdir, sırf Allah sp. edir. İkinci məna isə təfsircələri deyilə ki, və elədə əmin aşıqda xubbənlillə yəni, müşriklər öz ilahlarını necə ki, sevirlər, müminlər Allahı o sevgidən daha çox sevirlər. Yəni, müşriklər öz ilahlarını sevirlər. Elədir, yoxsa yox. Yəni, ibadat etdiklərini sevirlər. Bəzi təfsircələri deyilə ki, burada Yəni müşriklər özlərinin kişivlərə, möminlər o sevgidən daha çox Allahı sevirlər. Yəni o nisbətdə möminlərin sevgisi Allah'a daha çoxdur. Yəni daha səmimi daha ikhlasıdır. Bakın, birinci məna daha yaxındır. Birinci məna hansı ki, yəni müşriklər Allahı sevirlər, amma möminlərin sevgisi, alaykumussalam. <gülüyor> möminlərin sevgisi onların sevgisindən daha çoxdur Allah'a qarşı və bu birinci məna daha yaxındır, daha uyğundur və Görürsün, məsəlçün, eyni ayədir, amma təfsir alimləri o haqda iki müxtəlif rəy bildirilər. Ona görə ədəbdəndir elm öyrənəndə və ya oxuyanda və ya bir şey yanaşanda insan nə iləsə olmasa o elməhlinin bütün fikirlərini toplayıb, cəmiləyib oradan e, haqqı daha yaxın olanını götürməlidir. Və ya e, insan başqa bir qarşı tərəfdə olanı həm ki üzrlü olmağa baxmalıdır ki, onun haradası, nəyinəsi üzrlü saysın. Yəni, belə məsələlər çoxdur. Yəsən, burada, yəni, məsələ, bu məsələdə ikisi də bir-birinə zid e, mənalardır. Yəni, birində Allah sp. aid olan sevgi ilə möminlərin və müşriqlərinin sevgisidir. Amma möminlər daha çox Allah sp. sevirlər. Digərində, ümumiyyətlə, Allah yox, alnədə orada bütlər olan sevgidən alışır. Yəni, ikisi bir-birinə zid mənalardır. Amma e, yəni, elmin yolu Belə məsələlərdə onlar baxırlar e, və daha yaxın olan götürür və qarşı tərəfə də öz ehtiramını, hörmətini e, itirmirlər. Və e, həmin bu ayələrdə görsənirik ki, Allah Subhanahu taala məzəmmət eləyir Allaha olan sevgi ilə bərabər başqasını sevməyi. Yəni bu əməl hansı ki, Allah Subhanahu onlar Allah ilə də bərabər Şəriq qoşdu olanı da sevirlər. Allah s.ə. onları məzəmmət edir bu amələ görə. Yəni, o insanlar ki, məhəbbəti bölüşdürürlər, həm Allah s.ə. həm də başqa bir məxluğa, o artıq nə deyil? O artıq o ilə iləyə Allah kəlməsinin bir növrəsini parçalanan əməllərdəndir. Və sonra Allah s.ə. buyurur ki, Ya yuhəllədinə əmənu, mən yərtəddə min kumandinihi. Ey iman gətinlər, sizdən kim dinindən dönərsə? ki, Allah-ı əvəzinizdə başqa bir qom getirər və s. ayı ki, şey oxumuşduq. Məlif bu haqda buyurur ki, e, bu aya Allah-ı əvəzində qüdrətinin kamilliyini işarə edir. Yəni, bu aya Allah-ı əvəzində qüdrətinin kamilliyini bildirir. Yəni, Allah-ı istəsə, bir məxluğu yeryüzündən silər və onun əvəzində başqa bir məxluq yaradar, yeryüzündə gətirər və onu orada hakim edər. Və həmin bayədən də görsən ki, Allah Subhanahu insanları yaratmaqda məqsədi yaratmaqda məqsədi onu ibadat etməkdədir. Yəni insanların bir yerdə yaşamağının səbəbi, yaradılmalarının səbəbi onu ibadat etməkdədir. Yəni Allah mənasını nəşət edir. Deyir ki, əgər onlar deyir, onların əvəzinə Elə bir tayfə gətirərəm, kəsində ki, dindən üzrə öndərsələr. Onlar Allahı sevər, Allah da onları sevər. Onların möminləri qarşı təvazukar olarlar, kafirləri qarşı əzimkar olarlar, izətlər olarlar və əsər laxır. Yəni, başqa sarı həməlləri xatırlar. Deyilin, bunun ayənin məhfumu nədir, əks məhfumu? Yəni, Allah s.ə. insanları yaradıb ki, sırf ona ibat etsinlər. Yəni, insanların yeryüzündə qalmağının səbəb dindir. Allahın dinidir, Allah sevgisidir. O vaxt ki, yeryüzündən din yox olacaq. Necə ki, bilirsiniz, qiyamətin böyük əlamətlərindədir. O vaxt ki, yeryüzündən din yox olacaq. Ondan sonra qiyamət qopacaq. Nə qədər ki, yeryüzündə din var, iman əhli var, hələ ki, qiyamət qopmayacaq. O vaxt ki, alimlər yox olacaq, elm yox olacaq, din, Quran yox olacaq, ondan sonra qiyamət qopacaq. Və həmin ayıda Allah əs.q.ələ O müminlər ki, var, hansı ki, onlara Allah Əsbələr xitab edir ayədə, həmin o müminlərin beş xüsusiyyəti var. Birinci xüsusiyyətlər olur ki, Allah Əsbələr həmin o müminləri sevər. Niyə görə sevər? Ona görə sevər ki, onlar öz dinlərində möhkəm olarlar, öz dinlərindən tutunarlar. Və onlar da Allah'a sevərlər. Nə ilə sevərlər? Təhsil dinlə yoxdur. Allahın əmirlərinə itaət edib, asılı işlərinə çəkinmək. İkinci xüsusiyyət isə həmin ayədə iman əhlinin, iman əhlinə qarşı mürayim davranmaq. İman əhlinə qarşı mürayim davranmaq. Yəni, iki müsəlmandırsa, onların bir-birinə qarşı mürayim davranmaqı bir din qardaşı kimi onu görüb onun Mirayim davranmağı bu artıq nədir? Bu artıq onun o həmin o iman gətirdiyi Lailə və Vər kəlməsindən törənən bir xüsusiyyətdir. Üçüncü xüsusiyyət isə əizlətinə və kəfirin. Onlar kəfirlərə qarşı güclü olarlar. Kəfirlərə qarşı güc. Burada güc deyəndə, mütləq ə, qol gücü nəzərdə tutulmur. Burada güc hər mənası ilə nəzərdə tutulur. Yəni əgər E, əgər, məsələn, kafir bir müsəlmanı münakişəyə çəkmək istəyirsə səbirsizliklə, yəni onu hövsələdən çıxartmaqla, möminin səbir götünü maaş etdirib, dözümlü olmağı artıq nədir? Onun kafirə qarşı üstün olmağından e, iləli gəlir və ya başqa bu ki, müxsətlərlə hətta e, müsəlman həmçə kafirdən üstün olmalıdır. 4-cü isə Allah yolunda cihad edirlər. Möminlərin xüsusətlərindən ki, onlar Allah yolunda cihad edirlər. Cihad etməyin məqsədi nədir? Allah subhanahu adını, Allah Subhanahu-Tanın şərəfinin tutmaq. Və bu uca tutmaq, yəni əgər bir qöm bir qöm oturub bir yerdə elm öyrənirsə, onlar nə edirlər? Onlar Allah subhanahu adını uca tuturlar. Və ya bir qöm ailəsindən, uşağından imtinalib, gedib həqiqi cihad olan yerdə, səngərdə, yatırsa soyuqda, uşaqda da, o da neynir? O da Allah Subhanallahın adını ucaq tutmağa çalışır. Həmçinin e, sən öz ailəndə, uşağı təbliğ verəndə, namaz öyrədəndə, Quran kərimi öyrədəndə və s. və s. s. sən, sən də Allah Subhanallahın adını ucaq tutmağa çalışırsan. Yəni, müslümanın hər bir həyatının, hər bir guşəsi onun üçün nədir? Onun üçün Allah yolunda cihaddır. Yəni, hətta sənin durum namaz qırmağın belə, o da Allah yolunda cihaddır. Yəni, hər bir sahədə müsələmanın həyatı cihaddır və cihadın təbii ki, ən ali mərtəbəsi Peygamassan buyurur ki, ən yüksək dərəcəsi odur ki, evindən çıxar, malı ilə və canı ilə gedər və içindən qayıtmaz. Yəni, ən, ən yüksək dərəcəsi odur. Amma ondan aşağı cihadın dərəcələri çoxdur. Və hər insan, hər vaxtına, hər bu cür e, əməllini qurur və o cür möminlərin xüsiyyətinə nail olur. Beşinci xüsusiyyət isə wala yəni, ya onlar heçəsə qınağından çəkinib qorxmazlar. Bu möminlərin xüsiyyətindəndir. Yəni onlar haqqı harda olsa deyərlər. Yəni haqq onların şüarı olar. E, Və təbii ki, burada haqqı demək, şəriətin tələb etdiyi qaydada olmalıdır. Şəriətin tələb etdiyi qaydada. Yəni o şərhciy bizə icazə verir müəyyən hüdrlarda danışmaq vəsait vəsait, yəni e, elə insan var ki, məsələ, onun vəzifəsi ancaq təbliğ etməkdir, dəvət etməkdir. Onun vəzifəsi hökm kəsmək deyil. Hökm kəsmək də şəriətdəndir. Amma hökm kəsməyi kim kəsə bilər? Hökmü hakim kəsə bilər və ya hökmü kəsməyə olan insan kəsə bilər. Yəni hər insan özünə uyğun öz e, vəzifə borcuna uyğun e, haqqı deməldir. Və həmin e, bu deyilən xüsusiyyətlərçi var, beş xüsusiyyət. Bu beş xüsusiyyətin e, tamamı, yəni şey həyata keçməsi Əbəkrə siddiqin radiyullah vaxtında e, bir növ həyata keçmişdi. Yəni, o vaxt ki, xilafətə gəldi Əbbaqir və Peygamat Səzəmi ölümü ilə bir çox insanlar dinlə döndürlər. Mürtəd oldular. Və mürtəd olanlar sonra Əbbaqir R.ədənin neynədi? Əbbaqir R.ədənin misaman qoşunun topladı və mürtəd olanlara qarşı döyüşdü. Yəni, onları təzədəndən dinə qaytarmana çalışdı Əbbaqir və həmin o e İnsanlar ki, var idi ki, dindən dönmüşdürlər, mürtəd olmuşdurlar. Əbəkər onları zorla təzdən dinə qaytardı Yəni, onlara qarşı döyüşdü. Həm burada mürtəd olanlar var idi, amma təbii ki, mürtəd olanlar sahabələr deyirdilər. Mürtəd olanlar ümumi kütlə idi. Yəni, belə ki, cahil təbəqə insanlar idi. Hansı ki, bəzə idi ki, biz zəkat verəcəyik, namaz qılmayacaq. Bəzə idi ki, biz Namazət vəzini nə, zəkət, fəzi, nə şey, namaz qılacaq. bunlar hamısı Məhəmməd Peyğəmbərin vaxtında Məhəmməd Peyğəmbərsa öldü və səbəblə adamçı putardı. Yəni bu cür insan adamadı və, və illər davam ki ümumiyyətlə e, dini şəriəti inkar edədlər. Yəni o Musayləmə yalançı Musayləmə adlı bir nəfər var idi, peyğəmbərlik iddiasında Həmin onun fitnəsini oyub e, allanmışlar. Yəni əbəşərin onların mörtəd olanların e, əksəriyyətini Təzədənlə e, İslamı qaytardır. Və həmin o ayələrdə, iki ayədə Allahusmanallı bizdən birinci tələb edir ibadətdə ixlaslı olmağı. İbadətdə ixlas, ixlaslı olmağı. İkincisi isə e, biz həmin ayələrdən bilirik ki, sevgi həm bəndə tərəfindən Allah üçün olur, həm də Allah tərəfindən bəndə üçün olur. Yəni, sevgi qarşılıqdır. Əsən Allah s.ə.vələ sevirsənsə, Allah s.ə.vələ səni sevir. Allah s.ə.vələ səni sevirsə, sən də onu sevirsən. Yəni, bu sevgi qarşılıqdır. Üçüncü isə, Allah s.ə.vələ iman, iman əhlini tərifləyir. Nə ilə tərifləyir? Allahı tam sevdiklərini görə, yəni kamil məhəbbət bəslədiklərini görə Allaha, Allah s.ə.vələ onları Təlifləyir. Yəni, fərq olar Allah Ələdənə Əmənu Əşəd və xubbənlillər. İman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər. Yəni, imanlar nə olar? Kamil olar nə ilə? O, kamil sevgi ilə. Yəni, Allah Ələdənə iman əhlini kamil məhəbbətə, sevgi görə təlifləyir. Və həmsinin ailərdən də görsən ki, gözəl aqibət, gözəl sonlu xəmşə möminlər üçündür. Haqqınə danışdığımız hədisdə isə o Peygəmbər sallallahu əleyhi ki buyurur: "Üç xüsusə kimdə olarsa, onlarla imanın şirinliyini dadar." Həmin hədis haqqında İmam Nəvevi rahmalı Allah buyurur ki, bu hədis İslamın əzəmətli əsaslarından birini təşkil edir. Yəni bu hədisdə deyilənlər şəriətimizin əsas əsasını təşkil edir. İmanın şirinliyi deyəndə, imanın şirinliyi deyəndə insan etdiyi ibadətlərlə ləzzət alması, yəni həzz alması və həmçinin çətinliklərə qarşı dözümlü olması. Yəni, iman şirinliyi budur. Yəni, insan namaz qılır, namazından zövq alır. Oruçdur, orucundan zövq alır. Yəni, insan var, namaz qılır. Elə məcbur edib ki, namaz qılır və oruçdur. İnsan da var ki, namaz qılır, o namazından zövq alır. Və ya, başqa ibadətləri edəndə, o ibadətlərdən zövq alır. Və həmçinin çətinliklərə dözmək baxımından da görürsünüz ki, ona çətinlik gələndə və çətin məşaqqətlər məsələn orucdur məsələn, acıqdan əziyyət çəkir və susuzluğundan əziyyət çəkir. Həmin o məşaqqət ona xoş gəlir. Yəni məşaqqət var insana acı gəlir, məşaqqət var insana xoş gəlir. Yəni o insana o məşaqqət xoş gəlir. Yəni bunlar hamısı nədir? O həmin o e, imanın ləzzəti deyəndə bu nəzərdə tutulur. Həmsinə imanın şirinliyi odur ki, insan qarşısına çıxan. İnsan qarşısına çıxan işlərdə e, yəni e, Allah Subhanahu razısını və rizasını, e, daha üstün tutur, nəinki başqa bir şeyləri. Yəni məsələn, qarşısına çıxır maddi bir mənfəət və digər tərəfdən birincə məsələ bu Allah Subhanahu taala haram edib, Peyğəmbər bunu qadağan edib. O müqayisə edir. Bu tərəfdə Allah Subhanahu Taala və Peyğəmbər Sallallahu əmri və ya qadağası, digər tərəfdə isə maddi bir maraq. Yəni şəriətin haram burduğu hər hansı bir yolla pul qazanmaq. İnsan bunların hansını seçərsə, o imanın ləzzəti ondan bilinər. Yəni əgər bir insan Allah Subhanahu Taala və Peyğəmbər buyurduğunu seçirsə və maddi maraqdan imtina edirsə, artıq bunlar nə var, o imanın şirinliyini artıq o insan Nisbətən və bir qədər artıq dadmış olur. Niyə görə? Çünki o, dünya mənfəətini atır qırağa, Allah və Rasulullahın dediyini önə çəkir. Qadr İyad-ı deyir ki, Həmin bu hədis əqnədir ki, Bu hədis mənasında başqa bir hədis var. və qəta mən iməni mən radiyəbilləhi rabbəm və bil islam edinən və bil Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmə rasuləyə. Kim Allahı bir Rəbb olaraq qəbul edərsə, İslamı bir din kimi və Muhammed Peyğəmməri s.ə.və elçi kimi qəbul edərsə, imanın dadını bilmiş olar. İmanın dadını bilmiş olar. Və sonra Qadr r. buyurur ki, Və dərkən, hu ləyyəsəhül mühəbbəti və rəsuluhi həqiqətən və hübbul-ədəni fillahi və rəsuluhu və kərahətur-rəjələl-küfr illə limən qaviyul-bil-imani yaqīnuhu və təmənnətü bi ki Allaha və rəsuluna həqiqi iman e, yəni bir insanın Allaha və rəsuluna hər ikə imanı tamamlanmaz ta ki e, insan küfrə qayıtmağa o qədər nifrət eləməsə Yəni, insan əgər Allah s.ə.q. nə qədər sevirsə, o insanda küfrə qayıtmaq barədə bir o qədər nifrət olmalıdır. Yəni, insan baxanda keçmişinə, əgər küfürdə şişdə oluqsa, keçmişinə baxanda bir o qədər nifrət elməlidir keçmişinə. Ki, onun o keçdiyi o küfr günlər, onun keçdiyi o çirkin günlər e, necə olmalıdır? Və sonra Rahmələ buyurur ki... E, Və bu deyir, güclü iman, yəqinlik iman, qəlbdə rahatlıq və qəlbin sinənin genişliyi və qanı və əti və qanı imana qarışmış insanda bu hislər olar. Yəni, o küfrə qayıtmağın. Yəni, insan ola bilər, elə bir insan olsun ki, məsələn, iman gətirib, haram səylərinin çəkinib, amma məsələn, o içki içib, məsəl üçün, keflə yaxdırı günlərinin, Axtarır ki, kəşk edir, o günlə bilə qaydardım. Məsələn, mən yenə içərdim, nə, kef eləyərdim nə, və s. və s. Amma qayıtmıra, amma neynir? Görsün ki, qəribində onlar istəy qalır və ya qalır. Bunlar nədir? Bunlar imanın naqisliyindən əmrə gəlir. O insan ki, iman onun qanına və ətinə, necə ki, qadıya, buyurur, qarışar, o insan o şeylərə e, daha çox nifrət eləyər, necə imanı daha çox olarsa, Əhmətsinin eh, Rəhiməllah buyurur ki, Qadiyar buyurur ki, Allah Subhanahu sevmək, sevmək eh, Allah üçün yox, Allah üçün sevmək Allahı sevməyin səmərəsidir. Yəni əgər bir insan Allah Subhanahu taala sevsə, Allah sevirsə, Allah üçün sevmək də o sevgidən irəli gəlir. Yəni əgər bir insan Allah Subhanahu taala sevməzsə, o Allah üçün heç vaxt sevə bilməz. Yəni Allah üçün sevmək Allahı sevməyin səmərəsidir. Və Şeyx Əl-Usəm Rəhməhullah buyurur ki, Şeyx Əl-Usəm, yəni İbn Teymiyyə Rəhməhullah nəzərludur. həmin hadis buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, ki hədisdə kimdə həmin xüsusiyyətlər olarsa, o onunla imanın şirinliyini dadar. Və o ə, həmin o imanın şirriliyini tadmaq məsələn, açıqdırır ki, bir şeyin şirriliyini tapmaq həmin o şeyi sevməyədən ilərgəlir. Yəni, imanın şirriliyini tapmaq istəyirsənsə, sən bir növcə, iman gətirdiyimi sevməlisən. Yəni, sən əgər Allah Əsəmətəndən sevirsənsə, o sevdiyimin o sevgisindən sən o şirriliyi tapacaqsan. Yox, Allah spantana sən layiq sevməsən, sən o şirinliyi tapıb, əldə edə bilməyəcəksən. Və sonra buyurur ki, rahmına, kim bir şey sevirsə və onun qarşı çox istəyə olursa və onu əldə edəndə görsən ki, onu çox sevinir. Onun övkü özünə daha əziz, daha yaxın bilir. Həmçinin də iman da belədir. İman da belədir. Əgər iyi insan Allah Əlmədə nə qədər çox sevərsə, onun o sevginin ləzzətini də insan e, əldə edər və o şeyi sevər. Yəni, o əldə etdiyi o şirinliyi, iman şirinliyini insan sevər. Və o, e, təbii ki, biz dedik ki, insanın qəlbində əgər Allah Əlmədə sevgisi varsa, sevginin əksinədir. Sevginin əksi nifrətdir. Və əgər e, burada müəllif vurur ki insanın e, küfrə qayıtmağı, qayıtmaması, yəni küfrə qayıtmamaq arzusu olması insanın ki, mən bir daha bu küfrə qayıtmayım, küfrə dönməyim. Bir bu deyir, onda nə vaxt hasil ola bilər? O vaxt ki, həmin insan e, qəlbində iman bərqərar olarsa. Yəni əgər bir insanın qəlbində iman yer alırsa, Artıq onda bu hisslər oyanmağa başlayır ki, mən bir daha o küfrə qayıdan deyiləm və bir daha küfrə qayıtmaq istəmərəm. Yəni bunu yalnız iman gətirdiyindən sonra, qəlbində iman həq yolunduğundan sonra e, o insanda bu hisslər oyanır. Həmsinə İslamın gözəlliyini görəndə insan, yəni məsələn insan e, əgər deyək, zina aləmində olubsa, o İslamın bu iffət gözəlliyini görəndən sonra artıq onda nə olur? O zinan hislərinin qarşı nifrət öyrənir. Və ya başqa bir məsəl üçün iskinin haram olması, oğurluğun haram olması və çox dənə haram şeylər, hansı ki, onu insan edirdi, onun əksini İslamda görəndə ki, bu daha gözəldir, daha xeyirlidir, daha faydalıdır, insanda nə olur? Nifrət hissləri e, bir o qədər çox olur. Buxarovu Müslümdə Ənəz Rəvvət olunur ki, Peyomar Səsələmin yanına bir nəfər e, Gəlib soruşur ki: "Ey Resulullah, bəs qiyamət nə vaxtdır?" Deyir ki: "Ya Rasulullah, bəs qiyamət nə vaxtdır?" Peyğəmbər sallallahu həmin adam deyir ki: "Bəs sən qiyamət üçün nə hazırlamısan?" Yəni belə soruşursan ki, nə vaxtdır? Elə bil başlamağın görürsən. "Hazırlamısan ki, nə hazırlamısan?" Həmin o kişidir ki, mən adətən həm nikət edirəm, salat mulasıyam, və vəla sadəqə. deyir, nədir? E, nə çox namaz hazırlamışam, nə çox oruc, hazırlamışam. ولكن احب الله yani Allah və Rəsulunu sev sevirəm. Yəni mən Allah və Rəsulunu sevdiyimə görə arxanı olmuşam olar sevirəm və mən o sevgini hazırlamışam yəni qiyamət günü üçün. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Ən tamamen ahbabta. Sən kimin sevmisənsə onlarla da olacaqsan." Yəni e, Allah səni sevirsənsə, səhvərsun sən həqiqətən o sevdiklərinlə bir yerdə olacaqsan. Yəni Əmrəman orada olacaqsan. Bu, Buxari və Müslüm rəvayət edib. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, e, həmin e, sahabə Ənəs s.ə. deyir ki, biz deyir ki, ya Rasulullah, biz də həmsinin o cür olacaq, yəni Allah, Allah və Rasulullah olacaq bir yerdə və Peygamber s.ə.m. deyir ki, bəli, yəni deyir ki, biz də Allah və Rasulullah sevirik və biz də elə olacaq. Sahabələrə belədir ki, Peygəmbərəm xüsusi o kişidir. Necə ki o Peygəmbər sənəm nəfəri müjdəliyə cənnətlə. Ukasha ibn Abbas rəziyallahu anh birinci idi. Gəl osa bəs ki mən də onlardan olum, ki sən də Sonra başlayıb o birisə ki bəs mən dəvruzum məndə Peygəmbərəm ki yox. Və Ukasha həmvuzu qabaqladılar su. So. Həmçində burada sahabələ rəziyallahu anh eşləndik Peygəmbərəm ki sən sevdiyinlə olacaqsan qiyamət günü. Orda sahabələr ki Və ən əsrə deyir ki, biz həmin gündür e, çox deyir, bəlk deyir, sevinirdik. Yəni, hamısı sevinirdik ki, Peyyambar bizə belə bir müjdə verəyib. Və e, həmin o hədisin e, məlifini gətirməyində məqsədə odur ki, yəni, burada Peyyambar səsələm -Mə, həmin o sahabə ki, deyir mən Allah və əlusunu sevirəm. Yəni, o sevginin olmağı ilə burada sevgi mücərrə, sevgi deyir, yenə deyirəm. Burada sevgi, deyək ki, mən Allah və ə Ancaq, namazları vaxtında qılmırsan, oruç tutmursan və ya bir gün tutmursan, bir gün tutmursan və s. Sözün ki, mən qəlbim, təmizim, mən Allahı və Peyğəmbəri sevirəm. Yox, yəni o sevgi əməlləri bildirməlidir. İnsanın əməlləri varsa və əməlləri eləməyə çalışırsa, o sevgidən onda əlamətlər olmalıdır. Yəni ki, öz həyatımda əlamətləri görsən Sonra mələk burada hədisdə gələn... E, söz haqqında danışırdı ki e, Allah və Rəsulü ona başqalarından daha sevimli olar. Yəni burada Allah və Rəsulünün bir yerdə gəlməsi haqqında. Yəni Allah və Rəsulü bərabərlikdə edə bil gəlib burada və bu haqda e, müəllif biraz az açıqlama getirib ki Peydavi adlı e, alimdir ki e, burada hər iki tərəfən, yəni Allah Allahın və Rasulunun birlikdə deyilməsi, bağlayıcı ilə bərabərliyi bildirən bağrazi ilə deyilməsi burada e, bərabərliyi bildirmir. Yəni Allah Subhanahu taala ilə peyğəmbərsiz bərabər deyillər. Yəni Allah Subhanahu taala yaradandır, xariqdir. Peyğəmsasız nədir? Bəşərdir, insandır, məxluqdur. Yəni o Allah Subhanahu taala ilə peyğəmsasızın bərabər tutmaq düzgün deyillər yəni, o mənada. Amma hədisdə də ki, Allah Subhanahu taala və peyğəmbər bərabərdirlər. Sevgidə, itayətdə və səxir. Allah əsələnə sevgisi ən alidir, ən yüksəkdir. Peyğəmbərin sevgisi, Peyğəmbərə itayət o itayətin, o sevginin içərisindədir. Yəni, Peyğəmbəri sevmək Allah əsələnə sevməyin içərisindədir. Yəni, o, ebki, ondan aşağı mərtəbədədir, amma o da onlandır. Aydındır. Amma Allah əsələnə və Peyğəmbə səsələmin birlikdə, bərabər eyni sevgilə olması bu Iı, yanlış fikirdir. Və bu, ə, həmin o hədisdə də ə, dediyimiz mənadan ilərgəlir. Qeydav Rəhmələ deyir ki, ə, bir şey sevmək, bir şey sevmək, yəni Allah Ələfələ, məsələn, əgər bizə bir şey əmr edibsə ki, onu biz itaat edək, əmr, əmri varsa, əgər biz onu seviriksə, bizim o şey olan sevgimiz kimin sevgisindən ilərgəlir? Allahın sevgisindən ilərgəlir. Yəni, o, o deməkdir ki, biz Allah Subhanahu həmin o sevdiyimizə şey bərabər durulur. Xeyr. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sevməyimiz Allahu olan sevgimizdən ələli gəlir. Yəni Peyğəmbər sallallahu sevgisi Allah Subhanahu sevgisinin içərisindədir. O məna Və həmin o hədisdə də o deyilən o Allah və Rəsulunu ona e, daha sevimli olarsa, burada ümumiyyətlə bu və başqa hədislərdə və ayələrdə deyilən bu və başın denen şeylər bu anlamda başa düşülür. yəni, e, müsəlmanların eytiqadına görə Allah s.ə. ilə ortaklıqda heç bir məxruq ola bilməz. Yəni, məsələn, xristiyanlar ki, Allah, İsa, müqəddəs ruh, yəni, onların eynilər, hamısını bölüşdürürlər, bərabər paya ayırırlar. Amma, təbii ki, müsəlmanların ələ ilahullah kəlməsinin deyilməsi artıq nədir? Bu inancı e, əslindən yox edir və bəzən deyilər ki, necə olur, məsələn, e, Allah və rəsulu, Allah və rəsulu sevgilər və s.ə.vəsi necə belə gəlir? Yəni, onun mənası budur. Ki, yəni, biz Allah s.ə.vələ olan sevgimizin içərisində başqalarını da seviriksə, o sevgilər, onların hamısı Allahınla sevginin içərisindədir. Yəni, o, o sevgilən e, şöylənən, o dağlanan sevgilərdir. Həmsinin e, hədistə olan faydalardan ondur ki, Allah s.ə.vələ müminlər Allah Ələlələ sevirlərsə, Allah Ələlələlə da onları sevər və bu da həmin ayədən götürür ki, Onlar Allahı sevərlər, Allah da onları sevərlər. Və e, həmsinin müəllif Rahmanlar buyurur ki, bu hədistdə e, bəzi fikirlərə, düşüncələrə yəni, inkar var. Çünki bəzə deyirlər ki, e, bir insanın e, İslamda doğulmağı İslamda böyməyi daha yaxşıdır. Nəinki əvvəllər küfrdə olub sonra İslamı qəbul etmək. Yəni məsələn, eee kimlər ki Əli ibn Əbu Talib'i ki çox sevirlər. Biz onlarda ki Əli heç bir dəvətə ibadət eləyə bilər. Həmişə gözün önündə Peyğəmbər evində olub və Peyğəmbər yanında başını əyməyə ibadət eləməyə, yəni, məsələn kimi böyük və sərvərlər heç vaxt yəni e, şirhli olmuyor, küfrdə olmuyor. bununla Məsələn, başqa böyük sahabilə məsəl üçün təniyyəlidirlər. Məsələn, dirək ki, Məsələn, Ömər, Əbəkir, Osman, bunlar cahiliyyət döründə yaşayırlar. Cahiliyyət görüblər və s. Ona elə əli radiyanın onlardan üstündür. Yəni, bu, belə bu kimi fəqlədətdə və ya onlardan sonra yaşayanlar haqqında belə bir iddialar getirdilər. Bakın, e, e, e, həmin o hədis hansı ki, biz haqqından danışdıq və həmin o ayələr göstərək ki, insan üçün, e, insanın küfürdə olmağı və ya olmamağı tərjeməmdir. Əsıs odur ki, insan yaşadığı həyatında iman gətirmişəm deyəndən sonra ki, insan o imanını, o e, təqvasının layiqincə yaşasın. Buna görə peyğəmbər sənə vidaha hədisnə buyurur ki, e, nə ərəbin üstünlüyü var əcəmidə, nə də əcəmin ərəbindən üstünlüyü var. Yəni insanlar eynilər, bərabərlər. Ərab olsun, əcəmə olsun. Fərq nədir? Fərq Allah təqvasındadır, Allah qorxusundadır. Yəni fərq imandadır. İman fərqinə insanlar Üstün dərəcədə və ya ondan ə, aşağı dərəcədə olurlar. Amma ə, qaldı ki, bir insanın İslamın birinin tez qabiliyini gec qabirləmək bunun, ə, yəni, Allah qatında sevgi baxımından elə bir üstünlük yoxdur. Təbii ki, əgər bir insan ə, yəni, İslamı qabiliyibsə və İslam üçün İslamın qurulmasında, böyüməsində, genişləməsində xidmətləri olubsa 10 il, 20 -30, 30 təbii ki, onun böyük həzrəti var həm Allah əspələr qatılında, həm də bizim insanların gözündə. Yəni, məsələn, Məkkənin fətihindən əvvəl İslamı qabil edəyən müsəlmanlarla, Məkkənin fətihindən sonra İslamı qabil edəyən müsəlmanlar arasında fərq var. Məkkədə mühacirlər, hansı ki, hələ hicrət edilməmişsən qalabaq, Məkkə əhli, iman gətirənlərinin arasında, ənsarlar arasında fərq var. Yəni, kim daha çox Peyəlməsi zamanı yaxın vaxtda iman gətirmişdirsə, pirbalına yaxın iman gətirmişsə, onlar özlərindən sonrakilərin üstün sayılırdılar. Bu onların hörmətləri var idi, amma e, bu o demək deyil ki, sonra İslamı qəbul edənlər iman baxımından üstün ola bilməz də. Yəni iman gec və tez qəbul olmaq, şey, İslam'a daxil olmağa baxmır. İman Allah Subhanahu-təlanın nəzdində tərəzəsində ölçülür. Yəni əfsəliyyət var, üstünlük var, amma iman üstünlüyü İman üstünlüyü insan onu e, özü e, müstəqil şəkildə əldə edə bilər, yəni öz əməllərinin itaqətləri ilə. Həmçinin e, bəzilər var, deyə edirlər ki, bir insanın ümumiyyətlə günah eləməyi onun haqqında navizlikdir. Yəni, i̇nsanın ümumiyyətlə bəzi e, sohflərdə bu təfəkkür var ki, bir insanın günah eləməyi onun öqsanlığıdır, yəni onun navizlikdir. Amma əslə, bu, səhv fikirdir. İnsanın günah eləmək onun nöqsanlığı deyil, yəni naqisliyindən deyil. Günah eləyib günahında qalmaq, tövbə eləməmək naqisliyindədir. Amma insan günah eləyibsə, günahından tövbə edibsə, günahına peşman olubsa, günahına qayıtmağa niyyətlənibsə və s. və s. Yəni, tövbənin şərtləri xalis tövbə edibsə, artıq onun üçün yox, nöqsan yox, onun üçün kamilliyə aparan bir əməl olub. Və hətta Şeyx Hasan İdil Teyirə Rəhməndən qoyurur ki, kim e, zəlalətdən nura, pis əmərlərdən yaxşı əmərlərə keçərsə, yəni haram işlər görürsə, haramlardan tövbə edib, salam işlərə keçirsə, iman, ixlas yolunu gedirsə, onun salıbı daha çox olur. Onun, sal onun salıbı daha çox olur. Yəni, Alasman ona daha çox salıb verər ki, o cür çətinli, o cür şeytanın o ləzətlərindən imtina edir, Alasmanların yoluna gəlir. Və e, bu məhəbbət e, şərti haqqında da e, bu qədər şifayət inşallah və gələn dərslərimizdə inşallah əməl etmək və qəbul etmək şərclər haqqında inşallah danışarıq və kimin sualı varsa inşallah sual verə bilər. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.